Rugăciunea a 11-a pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc, toate știutorile, cel care toate cu le ai răduit. te iubim, te slăbim și te rugăm, păi ne de iubire ca serafinii, pentru că dacă nu coboară în noi iubirea ta, vom fi ca cei ai bisericii din Laodiceea, despre care s-a zis,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 îți dar și te pocăiește. Doamne, Iisuse Hristoasă, păstorul cel adevărat, te iubim, te stădim și te rugăm, pentru noi cuvântul tău, iată stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina pe el și el cu mine pentru că în acest cuvânt este ascunsă și în acea de taină din împărăția ta și făgădința. Celui ce iubește îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am delit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul adică un loc și un nume veșnic și nemuritor, mai prețios decât tice ca semn că templul tău unul noi s-a zidit Daniel, după păgătința ta, ai venit. Doamne împărate ceresc, distierul bunătăților. te iubim, te slăbim și te rugăm, împlinește -te pentru noi o mai poruncile, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogăsești și veșminte albe ca să te îmbraci, pentru ca venind la cina cea de taină, să avem veșmântul de nuntă, și să nu fim aruncați în întuneric cu cel mai din afară, cu cei ce păcatul împotriva ta l-au săbășit și s-au osândit. De aceea, dăruiește-ne alitie de ochi, care să ne vindece de orbirea cea duhovnicească, Să împlinim porunca ta, să strângi ochii și să vezi. Vinde că ne